Uslyšíte-li dnes Boží hlas? nezatvrzujte svá srdce. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v bohoslužbě na nedělí Sexagesime. Sexagesime je 60 dnů do Velikonoc. V východních církvích, kde se rozslyšuje před postní a postní dobu, velký pust, malý pust, už se docela míří zrák na velikonoce. My vstupujeme do postní doby Tepléve um, poplečný středou, ale už teď odpočítáme, odpočítáme 60 dnů. A biblický verš na tuto neděli zní, Uslyšte, uslyšíte líp dnes Boží hlas, neze, nezatvrzujte svá srdce. Boží slovo je ten důvod, proč se tady scházíme. Chceme ho slyšet. A v bohoslužbě se hodně mluví o Bohu. Nicméně toto není všecko. Mluvit a slyšet o Bohu. Smíme počítat s tím, že Bůh sám mluví s námi. Že má nám co říct a že jeho slovo mezi námi chce působit. Slova může být nadčasový obecnej, ale Boží hlas oslovuje mě. Míří na mě do mé situace, a tak ten věčný Bůh zde je aktuální. Slyšet to, poslouchat, slyšet výzvu a utěšení. Proto se tady sejdeme, scházíme. Už slyšíš dnes boží hlas. Nezatvrzují své srdce. Blízko je Tvoje slovo, blízko je také Tvá milost. Jednej s námi, s moci a s milosrdenstvím nedovol, abychom k Tobě byli hluší, ale učin nás otevřenými a připravenými pro Ježíše Krista, Tvého syna, který přišel, přichází a již přijde, aby hledal a zachránil ztracené. A který s tebou a Duchem Svatým žije a vládne od věku na věky. Amen. Uslyšte epistolu z listu Židům z čtvrté kapitoly. Apostol píše. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Promíká až na rozhrání duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skryt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Vláze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají. Lidé se k Ježíšovi scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k ním v podobenství. Vyšel rozsévač rozsívat semeno, když rozsíval, padlo některé zrno po dél cesty, bylo poslápáno a ptáci je sezovali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo do prostřed trní, rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásovný úžitek. To Ježíš řekl a zvolal kdo má uši k slyšení Słysz. Ewangelium naszego Pana widzi się Oh, Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Je to naše zkušenost, když my říkáme často jen slovo, tak myslíme často, že to jsou jenom Keci, který v skutečnosti nic nepůsobí. Poslyšujme mezi slovy a činy a důležití jsou mocné činy a skutky i co se týče křesťanské víry. A jako farář se také často vidím v, v konfrontaci s tím, co můžu vlastně dělat, když pořád a pořád jen mluvíme. Důležité jsou ty skutky a proti ním nic nedokážeme. Má to i tu druhou stranu, že když používáme slova, tak aspoň někomu neublížujeme. Proto už tětem říkáme Nebudeš se prosazovat pěstmi, ale používej slova. Konflikty je potřeba řešit dialogem, rozhovorem a nikoliv násilím. S tím kontrastuje to slovo, ta věta z tého listu, Slovo boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvouční meč. Tato věta se na může zdát až násilnický. Ale také tato slova má, tato věta má svoje právo. Právě vystupuje proti tomu té zásadě, že záleží jenom na materiální moc, na násilí, na zákonu silnějšího. Právě ta biblická tradice velice výrazně staví proti lidské moci boží moc, proti lidské násilí boží pokoj. Toto slovo, ačkoliv to často Stojí proti našemi denní zkušenosti reklamuje tu moc pro toho Boha, který miluje všechny lidi. V posledních dnech jsme v zprávách konfrontovaní s nějakými vystupováním politiků kde se zdá, je důležité jenom demonstrace moci, vojenské, hospodářské. A zdá se nám márně proti takovým postupům kázat. Politici, které se o to pokusí, zjemně neúspějí. Důležité je, kdo má kolik vojáků a kdo umí prosazovat své cíly násilím. A přece jenom nechceme se vzdát, že přece to dobré musí zvítězit. Jak reformátoři říká. pravda nakonec zvítězí. Ježíš nám takový optimismus vlastně dá do odkazu, že přece nám jde o slovo a ne o sílu. A vývoj naše civilizace tomu dává zdánivě pravdu. Slovu vděčíme rozum, rozsudek, usudek, možnosti dialogu a porozumění. Bez slova to nešlo. A i Bible říká, na začátku bylo slovo, Boží slovo. Bez lidské komunikace bychom se nazajem zničili a zahynuli. A proto musí to tak být, musí přece slovo vítězit. Pravda vítězí. My, bratři, my sestry, i když naše zkušenosti tomu často neodpovídáme, neodpovídají, toto je naše poslání, abychom trvali na slovech proti násilí, proti lží, ale také, abychom své vlastní, svá vlastní slova konfrontovali se skutečnosti. Abychom rozlišovali mezi tím, co je, a tím, co má být. Mezi naším přáním a skutečnosti, toto patří k naši rozumně tradice, ne, abychom se utíkali do hřiše pohádky, kde kouzelné slovo řeší všechny problémy. Naše slova mají velkou výhodu, že můžou právě odkrývat tento rozpor mezi tím, co si přejeme a tím, co v skutečnosti je. A tak se už blížíme tomuto listu k řidům, který označuje slovo jako dvojisečný meč. Je ostrý a s tím slovem Božím začínat znamená být vystaven kritikou, vydržit to, že náš život není v pořádku, náš svět není tak, jaký má být. Toto obsahuje, obsahuje Boží slovo a to je důvod, proč to máme slyšet? List k Židům, k tomu božímu lidu, který má slovo boží jako dárek, jako poslání, jako výzvu. Tento list právě o tom ví, že boží slovo je pro lidi náročný a velkou výzvu. Má být živý v Izraeli. Má být zpamatováno. Ano, že Boží lid má být stelesneným tohoto slova. Má zvěstovat toto slovo. Má dbát a na něj a dodržovat ho. Tak tím se to slovo stal, stalo živým. Že lidi s ním žijou, že lidi z toho slova čerpají víru. Že jsou v kontaktu s Bohem, dejme tomu, v kontaktu přes dopisy, přes Bibli. A tak můžou prož, prožívat toto slovo, můžou z toho mít úžitek. Že toto slovo není Nějaká písemnost ležící na stole, ale může proniknout do našich srdci. Apostol říká, že to slovo je ostrá, mocná a živá. Používá téměř slovník chirurga, který má člověka na operačním stole a řeze do něj. Je to pravda, že Boží slovo neodráží se od nás, ale chce proniknout do nás. A je to nutné, jako nějaká operace bude nutná, nedá se to řešit nějakými práškami nebo nějakou konzervativní terapie, jak se říká, je potřeba... Řezat. Jsou věci, které nechceme slyšet. Vytlačíme, nevěříme nebo víme, že jsou pravda, ale nehodí se nám. V tu chvíli je potřeba slyšet něco, co nechceme slyšet. Je potřeba, jak píše apostol, rozlyšovat. Mezi duši a duchem. Existuje jedno slovo v Řečtině, které právě toto, tuto souvislost vyjadřuje. Je to slovo kritika, krizis. Kritika není to, co člověka zničí, ale co člověka může rozkládat, rozložit. Není to. Bez lásky, ale je to nepříjemněji rozlišovat mezi iluzemi a oprávněnými nadějím, mezi přáním a skutečností, mezi názory a předsevzity a tím, co je potřeba. Toto rozlišování, toto rozlišování, rozebrání, jakoby, s mečem se stává, když se setkáme s Božím slovem. Bůh nás zná. Není možná něco skrývat před ním, ale je potřeba, abychom se také poznávali sami sebe. Může to být náplň té postní doby, které nás chce připravovat na Velikonoci. Když sledujeme jižíšovou cestu, jsme konfrontováni nejenom s ním, ale i samým sebou. Jestli se vydáme s ním na cestu, jestli jsme jako účernici nejdřív optimisty a potom odpadneme, toto všechno prožíváme Znovu. Toto je ta konfrontace, která nám přináší Boží slovo. A apostol nás vyzývá, abychom se tomu nebránili. Když budete slyšet dneska Boží hlas, tak nezavírejte se před ním. Ten odpor proti tomu je pochopitelně. Nikdo nechce se dívat. Na tu skutečnost, že není tak, jaký chceme být, jaký máme být. Ale máme se dívat do zrcadla. A vidíme tam člověka říšného, A toto má být. Nebo mohl bychom říct, máme spytvat svědomí svoje. Svědomí, to souvisí s tím, že víme vlastně, co má být známe Boží přikázání. A toto to svědomí je konfrontace s tím, co má být jinak v našem životě. Tak působí Boží slovo kriticky, odkrývá Rusi iluzii a přání. Ruší i to, že my máme své vlastní obrazy, vlastní lži, které nám namlouvají, že není potřeba nic změnit. Proti tomu vystupuje Boží slovo, ale nevystupuje proti nám. To je důležité, že Bůh, když nás vidí Nevidí člověka, kterého chce zničit. Chce ho zachránit. A proto nám posílá Ježíš. Proto nám Ježíš vyslovuje, vyjadřuje Boží slovo. Vyjadřuje ho jako pozvání. V podobě pozvání do Božího království. A zve nás. Abychom Bohu řekli všecko. Abychom před ním mohli stát, jako ty, kdo mu důvěřují. Kdo slyší jeho slovo, které se nezavírají, ale naopak otvírají se mu. Konfrontace s Božím slovem nedopadne na špatně. Milí bratři, milí sestry, Bůh odhaluje, odkrývá, ale nezničí. Ale sundá z nás náš rých, naše břemeno. A právě to je smyslem toho, té ostry noží, s kterou zasahuje do naše života, že nás dokáže oddělit od našeho řícha. A tak ta ostrá meč dokáže hojit, dokáže zachránit, dokáže léčit. I když nám se to nezdá, tam leží tak náhadě a odhalené, jsou to milující oči, který se na nás dívají. To je On. To je Ježíš. To je Bůh v Kristu, který nás soudí, kterému si odpovídáme a který nás miluje. Věčný Bože, děkujeme Ti za Tvoje slovo, za Evangelium, který je potěšující zpráva, kterou jsi nám řekl a kterou nám pomáháš v každý den našeho života. Pomáháš nás z bídy a ze našich životních rozporů. Pomáháš nás ze hříchu, Tím nás nám dáváš společenství s tebou. Kdykoliv mluvíš k nám, kdykoliv můžeme odpovídat, kdykoliv můžeme s tebou být ve styku a tvoje evangelium říct i jiným lidem. Vyznáváme ti, že často slyšíme a zůstaneme sedět, místo toho, abychom vstali, šli za tebou. Vyznáváme ti, že tvoje slovo, tvoje přikázání v praktickém životě mají pro nás příliš málo významu. Často ne neptáme se, co si přeješ ty, a přiznáváme ti, že často přihlížíme tomu zlu, co se děje kolem nás nebo s námi násilí bezohlednost, nespravedlnost a že nacházíme mnoho vymluv a dokonce svalíme na tebe, že ty to budeš řešit. Odpusť nám a dej nám odvahu, sílu, a. abychom k toho přistoupili jinak. Abychom byli ti, kdo slovo nejenom znají, ale také říkají. Tedy tvoje slovo nejenom znají, ale praktikují. Které dokážou lidi potěšit, dokážou se starat a dokážou, dokážou vždycky zápasit slovem a ne násilím. Proměňují náš svět, naši církev a každého z nás, abychom byli ti. Těmi, který si stvořil, aby byli tvým obrazem aby byli s tebou, abychom byli spolu vždycky a všude. Prosíme ti za bratry a sestry, které jsou nemocni, který jsou v krizi tlakem, kteří nejsou spokojeni anebo kteří se bojí toho, co budou. Dej, abychom byli spolu. Jeden myslíci na druhého, jeden modlíci, modlíci se za druhého. Abychom nezapomněli a vcítili se. Abychom s tím, co nám dáváš, svým slovem sloužili a živý. S tebou, který na nás díváš kriticky a s láskou, kterého můžeme nazývat svého nebeského tatínka. A tak to voláme. Bože máš. na naše nás... Hospodin tvárstvu nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin tvárstvu k vám a dej vám pokoj. Amen. Whoa! Oh.